«Добрий день, Ігорю Васильовичу. Голосно привітався Андрій так, щоб почули за дверима. Ви сьогодні на годину раніше». У кабінеті запанувала могильна тиша. «Було мало операцій, повільно», – відказав лікар. «А ви тут як?» «Помаленьку». На порозі кабінету... Вродився Андрій в супротивник, розхристаний, розпатлений червоними очима. Вже й в мене такий вигляд. Нічого не хочу чути, категорично заявив лікар на спробу Остапа відкрити рота. З вами можна схибнутися. Ти не дістанеш на сьогоднішній день ні цента, а ти. Тебе я напевно відправлю до бабці, не відправиш. Крізь зуби, мовив фанат. Хто сказав, що ні? Не відправиш! Викрикнув він, як був. У тапочка вискочив на вулицю. Лікар блискавично зник у кабінеті. Андрій вже виходив, коли на сходах з'явилася Віра. Одразу з чотирма фломастерами затиснутими в пальцях. Вона ніяк не вміла працювати з одним. «Я не можу дістати до стелі». «Що? На стелі теж є песики». Андрій байдуже відповів. «Треба казати, теж». «А ти попроси, тата, хай допоможе. Наше заняття на сьогодні закінчено і пішов». Коли він завернув і спрожогув влетів до Стапчикової Буди, Віра стояла перед високим стосом братових підручників, викладених нею на письмовому столі, і серйозно примірялася до цієї саморобної драбини. Вислів серце обірвалось» дуже дуже точний. Йому тринадцять. Славко і далі витрачає на нього свої канікули, свої нерви і свої гроші. А він і далі відбивається, ніби те, що лишилося за спиною, варте, щоб його боронили. Я з тебе вмру. Ти рівно двадцять одну хвилину мовчиш, і тільки те робиш, що зиркаєш на всіх, ніби хтось у тебе три кіло ковбаси вкрав. Розслабся. Прийми світ таким, яким він є, і кажи йому все, що ти про нього думаєш, не бійся. Язик людині даний, щоб говорити, а не їжу в роті перевертати. «Давай поекспериментуємо. Що, наприклад, ти думаєш про о оцю парасольку? Яка над нами? Ну, нічого не надумав. А я думаю, що вона перекривлена, зовсім не дає тіні, і протікає в дощ. Ось, знову мовчиш, таке враження, що ти ніколи ні з ким не спілкувався» не базікав і не теревенів. Чого ти боїшся? У крайньому разі тобі можуть дати вписок. Але якщо ти думаєш відмовчуватися усе життя, то вибач мені. То не життя. Добре, мовчи. Ось під'їхав тролейбус. Я зараз сяду в нього і чкурну геть. Бо з тобою не цікаво розу червоний з рогами і без хвоста. «Ти це про кого?» «А, тролейбус!» «Ти так не жартуй, бо можеш дістати уписок. Він вчиться говорити, сміятися, дивуватися, вчиться сперечатися і горлати дурнуваті пісні, заповнювати чимось свої дні, а не ховатися від них у кімнаті. Того, чого не навчила, може, і не вміла його мама вчитися, жити». Тепер про серйозне. Куди ти дивишся? Куди ти дивишся, я тебе питаю. Ця лялька тобі не по кишені і не по зубах. Мені? Мені так само. Але будьмо оптимістами. Колись їй набриднуть шикарні машини і триголові бамбетлі за кермом. І вона зверне свій погляд на нас простих і надзвичайно. Скромних, інтелігентних, глибоко неординарних. Що кажеш? Про серйозне? Добре. Давай про серйозне. Як ти думаєш, сто грамів вистачить? Хто сказав, на двох? Я тобі дам на двох. Ти з хорошого приклад бери, його у мене багато хорошого. І може прийде той час, коли я буду брати приклад з тебе. Отже...